Після того, як ми з безручком випили пляшку горілки на таку дрібну деталь, як випадковий перехожий на сходах, я міг і не звернути уваги.